Втората лекция – важни неща. Ако искате да изпълнявате волята Божия, непременно трябва да заместите религията с любовта. Ако хората не боледуваха, щяха да се натъкнат на големи нещастия. Опасността, на която човек се натъква, е в самия него а не отвън. Тя идва отвън, но тя се намира в него. Казва учителя, страшна е истината за неподготвения човек. Хиляди очите гледат и в светлината, и в тъмнината. Но те мълчат. Нищо не казват. И казва учителя, аз още не желая да бъдете щастливи. Защо? Защото при сегашните ви разбирания щастието ще се превърне в нещастие. Само онзи има силна воля, който може да се откаже от злото. Кой с когото е свързан, носи последствията на неговия живот, включително от миналото. Силата на човека е във вярата му и в разбиранията му. Що се отнася до уреждане на живота, други същества вършат това. Значи Човек, който е отдаден на правилното, на правилността, има същества отгоре, които ще уредят живота му. Ако той сам го урежда, накрая ще се окаже, че нищо не е уредено. И той не може и да се уреди. Без морал, рухва, психическото здраве. Въобще психизма се намира там. Липсата на морал и чистота и вече човек е или религиозен, или психичен. <coughs> Когато избирате лесния път, всъщност вие се натъквате на най-мъчния път. За да не попадне човека в пропаста, Бог му изпраща страдание. Тук само ще загадна, че Тероризма спасява човечеството от страшни злини, от големи наводнения и земетресения, при които, които в сравнение, тероризма в сравнение с тях е цвети. След време, ще говорим за това. Спасението, от тероризма е живот в Бога, но тук няма да се спирам подробно, само искам да ви кажа, че той е голям целител на материалното мислене. И ако човек заживее в Бога, тероризма не, не го засяга, не може да го докосне. Но по-нататък ще ви обясня защо работи той, как работи и как да сме настрани от него, тъй като той е също много слаб, така както е слаба сламата срещу огъня. Тероризма също се страхува от Бога и никога не знае какво как ще стане. Но някои терористи изпълняват всъщност исляма и тероризма, това е Божия гняв. В Библията има повече от 150 стиха за Божия гняв. Отделно за войната и отделно Христос казва не дойдах да донеса мир, но война. Бог казва още по-опасни неща. Коранът е беден в сравнение с това, което казва Библията и за това ще говорим и по този въпрос след време, защото който го разбере, ще разбере че няма право да осъжда Божия гняв, защото който го осъжда, той ще попадне в този гняв, в тъмнината. Всеки, който осъжда без да разбира нещата, затова реших ноември компромис една опасна лекция, макар, че няма да е само тя, но за да разберете, защото който е разбрал дълбоко, няма да прави грешки. А който осъжда Бога и посяга на Бога, от това по-голямо зло няма. Така, Прав е само онзи, казва учителя, у когото Бог живее. Страданието поставя човека в пътя. Любовта никога не зависи от външните условия. Тя идва от контакта на човека с Бога. Който прилага закона на любовта, има един белек. Той малко говори и много върши. Не можеш да обичаш някого с когото не си имал връзка в миналото. Любовта между хората не се проявява само един живот. Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, трябва да знаете, че той ви обича. Няма значение как изглежда външно това. Няма значение в кой свят е този човек. Връзката е... Стара или древна. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, от съзнанието му и двамата се обичате. Казва учителя, събуди Бог в себе си и ще оздравееш. Това е тайната на всяко лекуване. Хората мислят, че лекарствата ликуват. Няма такива лекарства. Бог е лекарството, Божието име е лекарството и колкото повече го повтаряш, Бог може да докосне лекарството или да те излекува без лекарството. Но какво се случва с болния? Тук пак малко се отклонявам. Не оздравява болния. Оздравява нещо в мисълта му. Това е важното. Нещо се подобрява в мисълта му и после, естествено, и нещо в здравето му се подобрява. Дава му се. Но първо човек трябва да излекува нещо в мисълта си, защото ако там е опорит, всяко лекуване е забавление. После ще дойде друга болест по-тежка и ще стане една игра цял живот на болести и здраве. Така действа ома. Най-важният въпрос в живота, казва учителя, това е Бог. Само за един миг да го замениш с църква, религия, учение с някой човек и каквото и да е, ти вече си се отделил, ти вече си в застой. Ти си вече лишен от развитие. Целуване на икони, паляне на свещи, кадене на тамян, принасяне на жертви. Това е, казва учителя, отдалечаване от истината. Не това е същественото. И сто вола да принесеш в жертва, няма да се приближиш към Бога. И казва, Лекаря никога не може да лекува, той може само да облегчи. Решението за изликуването на човека се решава от Бога. Единствения е Бог, който ликува. Той дава позволението. Няма значение с какви специалисти си заобиколен. Във всяко нещо е скрит Бог. При големите страдания създай на ума си работа. учи да дава един метод? Ума да е зает с нещо хубаво, нещо духовно. Значи, при големите страдания създай на ума си работа, която изцяло да те погълне. И учителя казва, аз не търся щастие от хората, защото аз познавам Бога. Ако вършиш неговата работа, ти си под защитата на неговата мощна сила. Чудни са хората, като казват, че трябва да отидат на църква. Бог е дух, и само в дух и истина трябва да му се кланяш. Цялата вселена е вътре в Бога, а Бог е извън нея, защото тя е ограничение. Без Бога животът не е живот. Бог е нещо повече от реалността. Той е същество извън всяка субстанция. А що се отнася до Абсолюта, той никога не е идвал. В човешка форма на Земята. Слиза, проявява се, но никога не е слизал. В човешка форма. Кога познавате, че Бог се е вселил в човека? Един от признаците за вселяването на Бога е, че човек става господар на всички свои мисли, чувства и постъпки, желания. Полен господар, не до някъде. Това е белега, че Бог господства и владее в човека. Грешките на хората, грешката на хората седи в това, че човек има по-голяма -голям, по любов към желанията си, отколкото към Бога. Вследствие на това, човек изгубва смисъла на живота. Любовта към Бога това е абсолютната реалност. Любовта към ближния това е относителната реалност. Това е въпросът, поставен на второ място. Да видиш лицето на Бога, това значи да придобиеш белега, диагнозата, ако си го видял наистина. Вдъхновение за цял живот и всичко да се осмисли пред тебе. Значи, Тук не говорим за стремеж, за вдъхновение за цял живот. Не като поетите, Доди ми написах нещо, ма днеска нямам вдъхновение. Идвам вдъхновение, но то е взето назаем. От някой ангел или някой друг. Така.